Одразу відкинув подушку в бік. Зброї на місці не було. Він обмацав усю постіль, скинув на підлогу перину, облапав стілець, де висіла кобура. Вона була порожня. Значить, Палій поцупив його на ган, а вже потім облив хату гасом і підпалив. «Ти мені за все заплатиш?» – скрикнув Іван Михайлович, вибігаючи на двір. «Можна розходитись?» – запитала його сусідка. Чи краще до ранку поспостерігати, чи не запалає ще щось?» Лупіко нічого не відповів. Пробіг крізь натовп людей, кудись помчав вулицею. Його провели здивовані погляди. «Шукайте перь вітру полі», – промовив йому вслід сусід. Чоловіки порадилися і вирішили, що до ранку будуть стерегти по черзі, бо затаїться десь у стрісі жарина, пожежі не уникнути. Мов навіжений, лупік біг вулицею. Знайти палія по слідах було марно. Люди натоптали всюди, коли бігли на пожежу. Ось звідси чоловік пальнув у нього, а далі вулиці розбігалися в Різнобіч. А не трохи навагаючись, Іван Михайлович звернув наліво. Чим далі, тим більше кучугури гори і менше слідів. Іноді він провалювався у сніг майже по пояс. Вигрібався з кучу гори і знову йшов. В одному з заметів Лупіков залишив валянок, хотів бігти босонніш, але в п'яту одразу й п'ялись тисячі кольок. Довелося розгрібати за мит руками, щоб дістати взуттям. Коли він дістався своєї мити, то щола вжалився під. Не відчуваючи холоду, Іван Михайлович зазирнув на подвір'я. В хаті не світилось, і на пожежі господаря не було. Можна припустити, що він не почув про пожежу, бо велика відстань від відзуття на подвір'ї теж не було видно. Та й не дивно, он як мете. Тільки наступив, одразу ж замітає слід снігу. Напевне, Палій довго чекав на таку слушну нагоду. Іван Михайлович смачно вилеє, сплюнув, рукавом витер, спітніле чоло. Нічого, мовив він сам до себе. Завтра розберемося. Я тебе виведу на чисту воду. Це своє життя будеш пам'ятати, хто такий, Комуніст Лупіков Іван Михайлович. Вранці на вулицях було людно. Біля колодязів збиралися купками селяни, обмірковуючи нічну подію. Майже пошепки жінки поміж собою обговорювали, хто міг бути палієм. Чоловіки гримали на них та наказували тримати язика за зубами. Різні ширились чутки та припущення. Павло Сарафимович почув про пожежу від сусіда Кості. Хоча чоловік мало з ким спілкувався, але така новина всколихнула все село. Одне було зрозуміло – то чиясь помста. І у комуніста серед селян є ворог. Надія Чорножукова послухала бабські теревині на вулиці і повернулася додому. Чоловіка вдома не було. Жінка запитала у Варі, де батько. Пішов Ольгу навідати, відповіла вона. Сказав, ненадовго, незабаром повернеться. А вже після обіду з ластівщиною швидкістю полетіла віхати до хати інша новина. Федора Чорножукова заарештували. До Варі прибігла захекана Олеся. Що трапилось, кинулась до неї Варя. «Там, там, там таке!» тяжко дихаючи сказала перелякана дівчина. «З татом щось?» Сплітла Варя. – Ні, кажуть, що за дідом Федором приїхали, – видихнула Олеся. – Хто приїхав? Ти можеш пояснити? – запитала Варя, поспіхом дігаючись. – З міста приїхали люди зі зброєю. Його розкуркулювати, що ж то буде? – заголосила дівчина. – Мовчи, краще біжи до Ольги. Хай батько йде до дядька Федора, – дала команду Варя, – а я за мамою. Ага, Олеся помчала з хати. Мати ледь стигала за варею. Мамо, швидше, будь ласка. просила її Варя. З усіх вулиць сунули люди в бік садиби Федора Чорножукова. Варя з матір'ю підійшли туди майже одночасно з батьком та Ольгою. Чужинці у шкіряних куртках вантажили на сани ковальський реманент. Брати пітухови допомагали виносити лопати, граблі борони, сокири, все, що знаходили у сараї та на подвір'ї. Кілька заповзятих дівчатком сомольців тягли з хати подушки, перини, вишивані рушники, посуд, усе скидали на сани. Біля розчинених навці шворіт стояв вартовий із рушницею за плечима, біля нього щербак із Михайлом. Михайло помітив батька та матір, відвернувся, взяв за уздечку коня, почав про щось гуманітись з Кузьмою Петровичем. Павло Серафимович шукав очима брата, але той, напевне Залишався в будинку. Ніде не було видно і погорільця Лупікова. «Не треба, батьку. зупинила Павла Сарапимовича Ольга, помітивши, що він наміряєся йти на подвір'я. «Все одно тебе туди не пустять». «Я хочу бачити брата», – сказав він. «Де він? Що з ним зробили?» «Зараз ти йому нічим не допоможеш, хіба що нас о... нашкодиш. Давай почекаємо, незабаром усе з'ясується». Марно сподівався Петро Серафимович, що все минеться. Під конвоєм вивели з домівки Федора та його дружину Оксану. На мить зупинилися на ганку рідного будинку Чорножукови, окинули поглядом свою садибу. В руках вони тримали якийсь одяг, зв'язаний постілками. Одночасно наклали хрест на груди, мовчки посунули з двору. На вулиці подружжя спинилося перед завмерлим натовпом. Позаду них уже стояв Лупіков. Люди добрі, звернувся до односельців Федір. Мене звинувачують у підпалі. Перед усіма вами, перед Богом, клянуся. Я не робив цього. Ти погрожував мені пустити червоного півня, верескнув, забігаючи наперед Лупіков. У мене навіть свідки є. Так, погрожував, але не робив цього. «Не бреши, я тебе пізнав!» – закричав чекіст. «Я був удома і навіть не знав про пожежу!» – спокійно сказав Федір. «Кажуть, що у вас стріляли, але ж у мене зробили обшук і не знайшли зброї. Мало де ти міг її діти, там розберуться в усьому». «Не виправдовуйся перед комунякою!» – промовила Оксана до чоловіка. «Хто він і хто ти?» і «Він! За! Ков! Гнида!» якому не місце на цьому світі. А ти – чесна, порядна людина. Хто про тебе скаже погане слово? Хіба що заздрізники? Мовчати! Лупіков аж позеленів від люті. Ось такі, як він, стріляють із-за рогу чесних комуністів, вбивають комсомольців, палять хати. Усе вам мало. Ніяк не нажаретися, куркулі, лихварі, експлуататори. Нажились на чужому досить. Вас депортують на північ, подалі від трудового народу, щоб не заважали працювати чесним колгоспникам на благо рідної країни. Йосип Петухов заблескав у долоні, просячи натовп підтримати його. Але люди не поворухнулися. І так буде з усіма куркулями, розійшовся Лубіков. Усе відійде колгоспам. Досить сидіти по хатах і скніти над своїм багатством. Люди добрі. Звернувся до людей Федір, незважаючи на верст чекіста. «Пробачте мені, якщо когось зупидив, і не поминайте лихом. Чоловік низько вклонився, жінки розплакалися. «І мене не згадуйте лихим словом», – промовила Оксана. Вона вклонилася, проклавши руку до грудей. І відчастка хустка сповзла жінці з голови, відкривши чорне без жодної сивої волосинки волосся. Голова обвита товстою блискучою косою. На шиї низка червоного намиста, погляд чорних очей, сміливий, гордий, вільний, і сама напрочуд красива, справжня Українка. Пробачте, як щось було не так, прощавайте. Брате, Федоре, не втримався Павло Сарафимович, ви ще повернетесь? Ні, ми не повернемося. Федір зупинив погляд на братові, підбадьорливо усміхнувся. Тепер я ворог народу, куркуль і моя провина лише в тому, що я забагато працював і любив рідну земельку, а зараз не захотів іти працювати на чужій землі. «Згниєш на каторзі!» – закричав Лупіков. «Краще зогнити, ніж прогнутися під такою гнидою, як ти!» – сказав Федір і плюнув прямо в лице комуніста. Лупіков звичним рухом потягнувся за зброєю. Згадав, що кобура порожня, витер обличчя рукавом. Ось тепер я не маю жодного сумніву, що «то ти мене хотів бити», – просичав він із ненавистю. Фетір ніби не почув його. Він разом із дружиною повернувся до своєї садиби. Подружжя вклонилася, а востаннє кинув же погляд на дім, якого в них уже не було. «Прощавайте», – сказали Чорножукови ще раз, бо людина з рушницею дала команду сідати на сани. Взяли всі необхідні речі, запитав він. Федір з дружиною мовчки сіли на сани. Брате, я знаю, що ти повернешся, закричав Павло Серафимович, коли коні зрушили з місця. Я буду тебе чекати, завжди. Усе можливо. Донісся до нього голос брата. Федір з Оксаною махали на прощання кулаками, доки не зникли з поля зору. Варя тихенько плакала, припавши Ользі до плеча, а Павло Серафимович ще довго стояв посеред вулиці з шапкою в руках. Він до болі в очах дивлявся у білий простір, де зник його брат, сподіваючись, що може все зміниться і його зараз відпустять. І лише коли Лупіков попрохав дати дорогу коням, ніби у сні пішов до натовпу. З хати винесли все добро. Вигнали скліва худобу, потягли корів на налигачі до колгоспних стаїн. Попереду гів коня Михайло, на санях якого везли нажити його рідним дядьком. За ним ще одні – Далі пітухови тягли корів, які здійнали рев, відчуваючи біду. Колону замикав лупіку, ведучи випищених та доглянутих коней. Натовп тихо загамонів. «Що ж то з ним буде? У Сибір повезуть. Я чула, що дозволяють на сім'ю брати лише 32 кілограми вантажу. І що там можна взяти для життя в один вузлик?» Від людей у місті чув, що родини садять у товарні вагони і везуть аж в Архангельську область. «А де це далеко? Десь на півночі. Там вже холодно. Ще як, живуть бідненькі у дерев'яних бараках. Хіба ж там зігрієшся? Тож би воно, хворіють люди, мруть. Мо, то все балачки? Чиста правда, чуй від розумних людей, і ті не збрешуть. Хай їм Бог помагає, може і виживуть, та колись повернуться, хто зна. Ось і все», – сумом промовив Павло Зрафимович, надягаючи шапку. Накинули комунякий зашмург на наші шиї. Накинули, а тепер будуть натягати мотузку. «Ходімо додому», – тихо сказала Варя. «Зимно». «Що ти хочеш?» – зітхнув Павло Сарафимович. «Лютий місяць». Павло Сарафимович намагався не ходити вулицею, де нещодавно мешкав брат Фетір і куди наступного дня після його виселення перебрався З Лубіков. Занадто свіжою та пекучою раною були спогади – Ночами Павло Чорножуков став погано спати. Часто згадував дитинство, юність, справжню братерську підтримку. Горді усі чорножукові Чи то не гордість, а почуття власної гідності, відчуття господаря, небажання схиляти голову перед поганью, чи все разом. Все те, що живе століттями у крові справжнього українця. Йоксана, його дружина, така ж непокірна, вільна, горда та віддана. Не злякалася, не схилила голову, не проронила ані сльозинки як декабристка пішла за чоловіком невідомо, куди, покинувши рідне гніздечко. Де вони зараз? Куди закинула їх лиха доля? Чи зможуть подати про себе вісточку? І що чекає родину Павла Серафимовича? Теж показове розкулачення? Висилка? Стільки питань і жодної відповіді. Томки рояться, годять бджолиним руєм у голові. Жити весь час у напрузі, в очікуванні лиха дуже тяжко. Невідомість знітить, заважає не те, що працювати, а й дихати. Михайло вдає, що не бачить чи не знає батьків, боляче навіть думати про це. А як воно матері? Тримається мужньо, але, напевно, сохне материнське серце, рветься на шматки. І сам син не заходить, і дітей своїх не приводить у гості. Можна було б піти до них самим, але чи не зашкодить такий візит його родині? А вони тепер на протилежних сторонах. Синком сомолець, колгоспник, а батьки куркулі, вороги радянської влади, кровопивці. А кров у них одна, рідна. Люди плещуть язиками, обговорюючи їхні відносини. Та це не так важливо зрозуміти псина і то було б легше, що спонукало його хизуватись перед людьми, скидаючи хрест із церкви. Гадав, що зробив добре діло, і не побоявся гніву Божого. «Ох, сину, сину, коли ми тебе не догледіли, у роді Чорножукових ніколи не було зрадників. Тож, чи світ перевернувся до гори дриком, чи життя світлого запівського захотілося?» Спокон віку Чорножукови шанували батьків та дідів. Михайло все змінив чи перекреслив? «Хто дасть відповіді?» «Ой, сину, сину, скільки ж болю від тебе!» нестримного, пекучого, жахливого, єдиний син, нащадок прізвища, яке вже не будуть промовляти в односельці з повагою та пошаною. І чи буде щось путнє з тих колгоспів, у які Михайло поперся одним із перших?»